До третього чоловіка, за п'ять міхів пшениці та за церкало. за Закревський крутий носом, двічі сідав у свою розмальовану колісницю ні з чим. Нервово сякався у білу хусточку, яка врешті перетворилась на білий прапор в його руці. Завтра по Марфу приїде візник. Власна Марфина хата залишилась того літа небілимою. Зате всю зиму в збиралися на посиденькі богданівці, і вона розповідала їм про панські обіди учти й балювання, про панеску Скупердю, який власноручно шмагав на дворищі свого конюха, про молоду пані Ганну, яка ставала оксамитно-лагідною, цвіла як ружа, коли приїздив у гості до Закревських колишній кріпак, а тепер поет і художник Тарас Шевченко, який змалював Ганну на полотні. Марфа хитро примружувала очі, солодко потягувалась, виставляючи наперед свої пишні груди, Робила значущу паузу і казала. Я стою на драбині якраз біля вікна. стіни білю. Оді від щітки, за зерно він її малює, А вона, як віск, під його поглядом тане. Пан конем своїм морги міряє, А паню художник малює. Кріпа кучорашній не забудьте, Молоду пані закреску малює. А в дурного пана роги ростуть, Гречка витолочена. Виноградник вважає обнесено. Щорашнім тріпаком, який вивчився у Петербурзі на художника. От що дає людині грамота. Пан Платон перед молодим маляром і поетом на циглях ходить. Перед іншими панами чуваниться, що його жінку Шевченко малює. Колись б були хитріші, а тепер наші беруть зверх. Третій Марфин-чоловік тріпав руками об полі свитки, і шумно тішився, коли дружина розповідала про це новим слухачам. А потім, чи то Марфа щось перебрала, чи її занесла на слизьке, ніби почав ревнувати, якось навіть вдарив її по квітучих губах, ще невідомо, чим би все це скінчилось, якби він швидко не мер. Та найбільшою гордістю Марфи було зароблене в закрельських дзеркало, яке Платон зняв із стіни Анниної кімнати, коли настав день розквитатись з білівницею. Ще прабабця Марфа казала, що це дзеркало дуже багато бачило, що воно знало навіть самого Тараса Жевченка. Історія Тарасової стосунків із паною Закревською видається Катерині вигадкою прабабці про поета, бо він усе своє життя тожив за любов'ю і залишився самотнім. Любов з одруженою паною, на це він не здатен, інакше б не написав, Добре отим панам жити, нічого не знають. І не знають, як ці діти у їх виростають. По матері там немає, а мамку наймають. Ні, прабабці Марфі просто хотілося попліткувати. Намалювати, намалював. Шиє на портреті товстувата. Подотлувати під горля борода з безвільного тіста. Кульчики, як павуки, звисають із вух. Похітливий рот, крізь який можуть пролізти... Лише дуже куці слова, ох, ах, так, ні, правда, очі славні, сині з глибезною, але ж хіба обов'язково йому було любитися? Катерина вперто не визнавала цієї любові, бо її Тарас – багатостраждальний самітник, який нікому не зав'язав світу і не дозволив, щоб і йому те хтось зробив. Лише під вечір життя почало мріятися про хатиночку над Дніпром про сімейний затишок. Але мріяв про це він лише тому, що знав, ніколи те не збудеться. Церкало, яке висить в її кімнаті на пристінку, бачило його та щоденно бачить її. Ця думка завжди обдавала Катеринину душу міцним, гарячковитим приступом щастя, яке потім ще довго відлунювало в ній. Тому й зазирала вона у своє родинне свідчадо не так часто, як годилася б жінці. А зустріч із собою у дзеркалі Катерина берегла для особливої тушенної нагоди. Та й то, коли була певна, що ніхто не заскочить її на цьому. Сьогодні вона обминала його поглядом, ходила по кімнаті так, щоб не побачити свого обличчя. Кілька разів мила руки, витерла кожну пилиночку зі свого кремесного, як дебилий чоловік, столу, змаєстрованого братом Грицьком, як повернувся з фронту. Він повірив, що залишився живим тільки тоді, коли його руки випистили у зейселянський для гучних весіль та щедрих трапез стіл ізрісленими мішками та рівною, безшпариночки, стільницею. Поставила свіжі жоржини в глек з водою, вимила дерев'яну триногу, просушила її на сонці, проколола на дошці великі цупкий аркуш паперу. Залишилось застрогати олівця, але сьогодні їм і щас заважало церкаву, яке невідступно стежило за кожним кроком. Знала, що малюватиме себе не з відображення у потьмянілому чотирикутнику свічада,